25 травня, п'ятниця. Сьогодні я вирішила показати їй донга. Не знаю, навіщо мені це було потрібно. Можливо, мене бентежить її погляд, яким вона начебто каже мені, що все про мене зрозуміле. Останнім часом я не можу ні про що думати, окрім неї, і знаю, що це виглядає дивним. Так, це дуже дивно, коли одна жінка пильнує за іншою. Я розумію, що вона і не тільки може подумати, що я... Ні, я не можу такого писати, ганьба. Я випила трав'яного чаю і все-таки повертаюся до писання. Це мій щоденник. Тут я можу бути відвертою навіть у дуже інтимних питаннях. Відтак? Я розумію, що про мене можуть подумати, що я... Боже... Як про це написати пристойно? Що я надаю перевагу жінкам. Так нормально? Боже, якщо ти мене бачиш, перетвори мене в наступному житті на щось таке, що не могло б червоніти, приміром, на лампу. Я ніколи не надавала переваги жінкам. У мене навіть немає таких знайомих. Я не знаю жодної жінки, яка навіть подумки могла б зважитись на таке. От скажімо, кім? Вона дуже вільна у виборі партнерів. Це не пліткарство? Чи можна пліткувати самі із собою? Не знаю. Я постійно відволікаюсь. Я вирішила показати Неллі Донга, щоб вона припинила... Ні, не так. Щоб я сама не сприймала її посмішок, ніби вона вважає мене збочинкою. Бо коли показуєш свого хлопця, до того ж такого симпатичного, як Донг, а він дуже симпатичний, це помічають навіть іноземці... Наче говориш, зі мною все гаразд. Бачиш, у мене є гарний хлопець, тому я не можу бути такою. Не можу. Тим більше, що Донг учив англійську в Гарварді, а це не аби що, і я хотіла, щоб він її вразив. Щоб вона не видавала більше на гора, з вас усе одно лізе ваша корейська. Але Донг мене підвів, на що я сподівалася? Марна справа покладатися на донга. «Це мій хлопець! Його звати Донг!» «Привіт, Донг!» – сказала Неллі. «Еніон, хасімніка!» – Донг чемно вклонився. Неллі всміхнулася. «У вашій родині всі такі високі? Чи ти один такий видався?» Донг справді дуже високий і надмірно на мій погляд цим пишається. Я думала, що він зараз розповідатиме Неллі всі родинні легенди про їхній зріст. Але Донг тільки й відповів «Так». Неллі зловтішалася. «Зрозуміла. Я вже маю йти. Приємно було познайомитися. А про зріст поговоримо наступного разу». «Окей», – відповів Донг, чим спричинив черговий напад веселощів у Неллі. До неї приєдналася противна Дарига та ще йогидний Давид. Вони риготали, як на віжені. «То бувай, Мей?» – сказала на прощання Неллі. «Ми пішли». Хочемо перевдягнутися і повештатися по ітавону. Ми ж іноземці, чорти нас, братимо чи ні? А іноземці мусять хоча б раз, але повештатися ітавоном. Неллі Донг, він справді навчався у Гарварді і... Вона хотіла торкнутися мене, та потім прибрала руку. Не переймайся так, заспокойся. Знання англійської мови не є першорядним критерієм у питаннях вибору хлопців. Якщо це тебе втішить, то він один із найсимпатичніших парубків, яких я бачила за час свого перебування в Сеулі. Повір, їх було не так уже й мало. Ну, звісно, якщо вони були не тими самими хлопцями. Я відчула, що це був негарний жарт з її боку. І знову почервоніла. Я завжди червонію, коли мені соромно за когось, не тільки за себе. Вони пішли, вони зникли, поринули у власний регіт. «Добре, я теж розпочну активні дії. Я зрозумію її світ, те, над чим вона сміється, і змушу її принаймні придивитися до мого. Спочатку дивитися, потім розуміти».